dan kita akan kita kita sudah berada dan ini dapat kita berhimpun dan berkumpul pada hari ini untuk kita adakan sedikit tasawuf. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang Allah Taala janjikan iaitu golongan yang qawlaw al-haq wa salatu sabr atau kesabaran yang sangat sabar dan sangat bersabar dan mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada alim Al dan perasaan tak rendah. Sedang hadirin yang, yang bersebelian, kalau kita lihat pada suasana yang ada sekarang ini. pada saat ini, pada ketika ini, umat Islamlah keadaannya di muka dengan berbagai-bagai penderitaan, terbaru serangan Israel terhadap Lebanon yang sangat-sangat diperkasakan. Kalau kita lihat, itu adalah mengumpulkan satu perkara yang sangat menyedihkan kita. Dan ini adalah mengumpulkan satu perkara yang kita kena fikir bersama. Tidak boleh kita hanya melihat satu perkara yang terjadi kepada Islam itu sebagai peristiwa yang hanya berlalu. Ataupun yang terjadi dengan begitu saja. Sebab apa yang terjadi di atas hidup ini, tiada sebab dan sebab. Allah Taala tidak menjadikan sesuatu itu lepas sebab. Wajahana ni kulli syai' ni Allah SWT menjadikan barang sesuatu itu Perlu ada sebab Dan sebab-sebab inilah yang kita nak lihat Kita nak gaji dan tak lain tak bukan Sebab-sebab terjadinya Perperangan-perperangan yang demikian Terjadinya penghinaan, penindasan kepada umat Islam Terjadinya Berbagai-bagai bala bencana, tidak lain Yang tak bukan menunjukkan dekat Kayamat dengan kita Namun sebelum datang kayamat Terlalu sebutkan Dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam Bahawa pasti Sebelum kami itu akan datang keamanan Dan juga akan datang keadilan yang akan memenuhi muka bumi ini dan tak lain dan tak bukan sebagaimana kita baca hadis dalam hadis uh, yang bertaraf mutawatir yang direlewatkan hampir 500 ada hadis yang kan mau akan datang seorang lelaki laki yang yang melalui alba yang laul alba qisdan wa adala yang dia itu akan memenuhi bumi dengan keadilan dan juga dengan kesaksamaan yang tak lain dan tak bukan beliau adalah Imamul Mahdi, Mullah Taat, Imamul Mahdi yang akan uh, memimpin dan juga yang akan membawa keamanan kepada dunia untuk menentang golongan kufar Ataupun golongan orang-orang yang menginginkan agar Islam itu lenyap di atas muka bumi. Sebagaimana yang disabdikan oleh Nabi S.W.T. Awalnya kalau yang hidup orang dari Mesir, mereka akan keluar orang dari Timur akan memberikan kekuasaan kepada Imam Mahdi Hadis Sirwad Ibnu Majah, Khabar dan lain-lain. Jika raih semua ayat di saud, hat akhbarat min Quraisyan tak tahu, walaupun ada kata, inna fiha tali al Mahdi. Jika mereka belum mendengar tentang datangnya Quraisyan. Maka datangilah dia sekalipun dengan merangkak di atas talji. Kerana tengah-tengah merangkak itu pasti tidak ada. Khalifat Allah yang bernama Al Mahdi. sekian kalau kita melihat Mahdi ini siapa dia Rasulullah? Apakah bangsa? Dan apakah tujuan dan peranan? Kalau kita lihat banyak kitab. Banyak buku-buku yang menulis tentang... Imam Al-Mahdi ini kalau kita lihatkan beliau adalah seorang daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nama itu sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ismu ka rasmi ismu abika, dia huwa min atrafik. Namanya macam namaku. Nama ayahnya adalah sama dengan nama ayahku. Nama ibunya sama dengan nama ibuku, fahwa min atrafi dan dia telah mungkakan. Ketuananku kepada Nabi SAW Dan al mahdi ini Beliau adalah merupakan orang yang Disebutkan dalam banyak kitab Sebagai bakiyatullah Disebutkan beliau itu sebagai Orang-orang yang menjadi Simpanan Allah Di antara orang-orang yang menjadi simpanan Allah Kalau kita lihat dalam kitab Yang disimpan oleh Allah Ta'ala ini banyak Ramai di antaranya adalah ashabul khati yang kita baca dalam kitab, atau yang kita baca Al-Quran, ada kisah mengenai mereka. Di antaranya adalah anak lelaki-lelaki yang kami tambahkan bagi mereka itu imam. Dalam surah al-Baqarah, al-Baqarah ashabul khati awalul mahdi. Ashabul khati itu adalah pembantu-pembantu kepada Imam Al-Mahdi. Jadi kalau kita lihat ini memang ada hadisnya dan disokong oleh banyak fakta-fakta bahawa kesemuanya selepas zaman kafir itu mereka itu tidur, digidur kepada Allah Taala dalam keadaan 309 tahun kemudian mereka bangkit untuk memberitahu dunia bahawa mereka telah tidur selama 300 tahun lebih itu. Sehingga lah akhirnya mereka masuk kembali ke dalam gua dan gua itu runtuh. Dan bila mana mereka dicari dalam gua tersebut tak nampak. Cuma kita tak tahulah bila pergi ke Jordan. pergi ke Jordan tu saya tengok uh, ada tulang-tulang. Itu Allah Alam disyawak lah. Cuma dalam kitab-kitab yang menyebutkan tentang kitab Al-Fitrnul Malahim ini, Kitab fitnah-fitnah uh, zaman dan juga segala bentuk keras kerasakan yang berlaku di era zaman ni. Banyak adik yang kita bahawa Ashabul kasih itu Dia disimpan oleh Allah Termasuk mereka yang disimpan oleh Allah Subhanahu Taala Untuk menjadi pembantu Al-Bahdi Yang kerjanya itu Perjuang bersama-sama dengan Imam Al-Bahdi Bersebut dengan khetmir yang sebenarnya ada istilah cakap mengatakan khetmir itu juga Disimpan oleh Allah Subhanahu Taala Yang khetmir ini tugasnya adalah untuk Dia itu mencium Hati-hati orang menafik ...di zaman ataupun di era Imam Mahdi. Mana orang orang menafik di zaman itu akan dibancuh Atau berang dengan Imam Mahdi dan akan dibancuh. Cuma apa yang kita lihat... ...bahawa Imam Mahdi ini pasti akan turun. Dan pengangkatan Imam Mahdi ini juga... ...alah merupakan satu pengangkatan yang... ...dia itu tidak... dirancang yang sebenarnya. Dalam banyak kitab yang kita baca... Diangkat Imam Mahdi itu dalam keadaan khusus sana yang terbaru termik, umat Islam ditekan. Dan setengahnya ada menyebutkan bahawa semuanya bila mana jatuhnya. Kerajaan Islam, di waktu itu umat Islam telah mula ditekan. Kerajaan Islam yang terakhir jatuh pada tanggal 1923 apabila kerajaan Pesmaniah dia jatuh. Lalu al mengambil peranan sebagai presiden Republik Turki menggantikan daulah agama ini Uthmaniyah. Maka dikal itulah kalau kita tengokkan bermulanya penaklukan pemikiran oleh Yahudi. Yang mereka bermula bukan dengan hanya peperangan, tetapi mereka bermula dengan pendidikan mula re Hah? Maka mulakan Sistem ekonomi, mereka mula kasih sistem pendidikan dan memang dikenal pasti dalam banyak buku-buku yang berkaitan dengan juice ini Kalau kita buka dalam Hanul Park buku International Juice, ada satu keluarga yang cukup besar yang bernama Richard Henry yang mereka ini menjadi penyumbang terbesar kepada Bank of England dan juga penyumbang terbesar kepada pergerakan Yahudi seluruh dunia. Yang pada tahun 1852 harta mereka lebih daripada 60 bilion kalau tak silap saya. Dan mereka ini telah mula membuka universiti-universiti di Eropah. Termasuklah membuka Cambridge dan Oxford. Yang kedua institusi itu adalah didirikan di atas nama Waqf. Apakah mereka lah. Tujuan ni untuk mengeluarkan serdana atau graduan, graduan yang bertahap CHG yang membuat kajian-kajian tentang apa saja bidang terutama bidang-bidang yang ada terbungkai dengan sejarah ketimuran dan islam untuk berkekumpul lalu mereka ambil bentuk-bentuk kajian itu ataupun mereka ambil hasil-hasil kajian itu dikaji dan dilihat kelemahan-kelemahan emak -kelemahan islam di waktu itu maka mereka melancarkan perang ekonomi di waktu itu dengan mengajar maknusio mengenai sistem sistem interest sistem riba yang menguntungkan tahun silub 170 kalau kita masih ingat keturunan Rothschild family yang kelapan datang ke Malaysia, ajar kita tentang perbankan dan di waktu itu mereka membuka Bumi Putra Merchant Bank, Bumi Putra Merchant Bank yang akhirnya dilingkupkan oleh Malaysia itu tak tak ingat jadi di waktu itu kalau kita lihat Bila mana Kerajaan Islam Osmaniyah dia jatuh Tak banyak dia punya cerita datang kepada kita Yang kita tahu atas tu itu kemerdekaan. Ini tugas mereka yang selalu Dia membawa Satu arus kemarunan itu Dan kita, lihat, kita dengar pula Bagaimana di negara-negara Arab Ditukar cara hidup mereka Daripada cara hidup Yang mereka itu berserban daripada cara hidup raksa itu memulihkan muridin Nabi daripada cara hidup raksa itu yang mereka sangat memulihkan ajaran Allah Al-Quran dan Sunnah ditukar kepada gaya Eropah yang kalau waktu itu kita masih ingat mula dikenalkan Mesir di Lubnan dan sebagai di Beirut seumpamanya tarian jelek yang dipaparkan ataupun diwarwarkan bahawa di zaman kerajaan Osmaniyah, Osmaniyah dulu memegang Zatuh Arab dan juga sampai ke utara Akhika. Mereka kata kalau dulu Tarian ini hanyalah khusus untuk Sultan. Tapi sekarang kita tonton di Halayat umum Maka kemudulah masyarakat yang terosak Dan itulah merupakan Kerja orang-orang yang hendak melihat Islam itu memang jatuh Daripada maruah Dan lenyap di atas muka bumi Kerana mereka tahu nak berang Islam ini tak boleh tunggu di waktu mereka kuat. Tunggu mereka belum lemah. Lemah dalamnya dan lemah. Tersebut fizikal. Sehingga kalau kita lihat. Sejarah itu mereka ambil. Dan mereka ajar kita. Dengan macam-macam itu. -macam Jarang diubah. Dengan begitu mudah. Kenapa? Bila mana mereka ingin menghasilkan graduan-graduan. Atau menghasilkan doktor-doktor khasatah dalam pelbagai bidang. Maklumat-maklumat yang ada bagi itu cukup lengkap. Tentang mereka itu penuh untuk membuat analisis yang lain. Lalu diubah sejarah-sejarah yang mana sepatutnya kita tahu. Ada yang dibuang Ada yang tidak dicipta tergantung senarai nak dan satu case case amkamatan itu. Yang memang kita kenal lah waktu Turki itu bapak kemudian Turki, tapi kita tak pernah tahu bahawa beliau orang yang bunuh ulama-ulama di Turki sejumlah dua ratus ribu orang itu digantung seperti itu. Sejarah hanya dihujung pena. Begitu juga kita lihat di Tanah Melayu Sejarah-sejarah perjuangan Tuk Bahman Sejarah-sejarah perjuangan Maksulau Kita tidak tahu yang kita tahu macam mana mereka masuk Mereka membangunkan negara itu Kita tidak tahu apakah hubungan diantara Maksulau Tuk Bahman dengan Tuk Pupalu Yang pernah satu ketika Kalau kita tengok, mereka pernah lari Ke Terenganu, disorok oleh Tuk Pupalu Sebab di waktu itu Terenganu Ya, Terengani adalah sebuah negara ataupun sebuah kerajaan yang memang Tidak ada campur kait dengan Inggris Inggris tidak boleh ada takluk terhadap Terengani dan bagaimana di waktu itu Kalau kita lihat Johor Johor ini kalau kita tengok dalam Sejarah dia besar bukan sahaja Johor yang ada sekarang Johor kalau zaman Sebelum kedatangan penjajah Sebelum kedatangan penjajah Dia punya pusat Bukan di Johor Baru Pusatnya ada di Dayak yang kita ni kenal dalam sejarah Yang kita kenal hanya dalam Pansun Gunung Dait Sesebang 3 Dan mereka menggunakan bahasa Riau Lengga Yang dia punya kawasan itu Bermula dari Johor Seluruh Kepulauan Batam dan sebagainya itu Membawa sampai ke Sampai ke uh, Filipin yeah. Myanmar dan sebagainya itu kerajaan Johor Dan hampir mereka ini Boleh katakan setengah Dapat kerajaan Osmania Besarnya, cuma kerajaan Juhur ni Dia lebih kepada laut eh? Lebih kepada laut, dia tidak kepada darat Kerajaan Usmanian itu lebih kepada darat sampai Rungji Tapi kerajaan Juhur, dia lebih kepada Kepada laut Jadi begitu kalau kita tengok Kita dipisahkan dari sejarah kita Dan kita memang Digilir-gilirkan Kalau kita tengok, kita digilir-gilirkan Daripada tangan ke tangan Pada tahun 16 Lapan puluh empat, British masuk. Selepas kita ditawan oleh Portugis, kemudian diambil oleh Belanda. Kemudian pada tahun delapan belas sepuluh empat, kita diambil kembali oleh British. Kemudian, lepas oleh British, kita diambil daripada oleh Jepun. Eh, lepas Jepun, komunis. Lepas komunis. British kembali. Yang kalau kita tak tengok, kalau kita lihat daripada tahun 1911 sampai kita Cernika 1957, berapa kali kita diambil ditukarkan kandangan? Terbanyak hampir 7 kali. Portugis, Belanda, British, Jepun, Komunis, British. 6 kali. Yang kalau kita nak ibaratkan Melayang, Melayang Emas, sebagai anak daya, berapa kali kan dia danan kali dengan begitulah keadaan umat Islam isu yang terjadi di tempat kita yang terjadi di negara Arab juga begitu kalau dulu semuanya dikenal sebagai jazirah arabia negara Arab yang mereka tu di bawah satu pemerintahan iaitu kepimpinan Osmaniyah pada tahun 1923 ketiga dia itu akhirnya mula berpecah-pecah yang kalau kita lihat naseer walaupun dia diberikan kemerdekaan tapi masih lagi di bawah ta'aluk fetish begitu juga kalau kita tengokkan belah-belah utara, kalau kita tengokkan di Maroko Jazirah dan sebagainya ya? kalau di Algeria seumpamanya, banyak pengaruh daripada France ya? Italy dan sebagainya bila umat Islam kita dipecahkan maka tidak ada kekuatan kepada kita dan bila kita bila kita dalam keadaan yang terpecah begitu Ini yang dimaksudkan oleh Nabi Alaihi Wasallam Bahawa kita akan ditangani dengan satu zaman Di mana zaman tersebut Seumpama anjing Fiknahnya seumpama anjing Datang kepada satu hidangan Yang hidangan itu dicari-cari oleh Nabi Dan di waktu itu para sahabat bertanya kepada Nabi Anahmu Yaumul Khulif apakah pada waktu itu kami langkah sedikit? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la bal antum kathir walakin walakinnakum utaulun ta'ufai. Kamu itu banyak tapi banyak yang kamu itu macam buih-buih di lautan. umpama buih-buih di lautan yang kalau dia membentuk satu gunung pun kami letakkan jidi di atas dia akan dapat menghancurkan golongan kuih tersebut itulah bandingan umat Islam di waktu ini bahagian itu dengan terpecahnya kita umat-umat Yahudi ini ataupun golongan kukhar ini dia masuk dan dia menghancurkan kita dia menyembelih kita membunuh anak-anak kita membunuh orang-orang tua di kalangan kita dan dalam episod ini dalam drama yang kita lihat ini bagaimana yang telah kita baca hadis tadi dia hanya dapat diselesaikan. Dia hanya dapat Ditamatkan Dengan kedatangan Orang yang kita tunggu-tunggu dan sepatutnya Pada hari ini kita Menyebut-nyebut tentang kedatangan Iaitulah Imam Al-Bahdi Al-Muntara Yang Imam Al-Ahmadi Al-Muntara ini Kalau orang Tak nak sebut masalah dia itu Mungkinlah sebab Allah se benda ni macam khayalan. Seolah-olah nak digulugulkan kita ni dengan satu cerita bahawa akan datang Pokemon untuk menyelamatkan umat Islam. Itu soalilah. So, saya pernah cerita ceramah pasal Muhdi ni ada betul tak kata dia tak patut kita hadir dia. Sebab ni nanti akan menyebabkan umat Islam ni tunggu dia Bang Hadi. Itu so, satu taksir. Lah. Dia tunggu dia Muhdi tak patut dia tak nak buat kerja. Ini bukan persoalan, tak nak luar kerja, nak luar kerja. Persoalan ni dia datang, dia tetap akan datang. Kalau nak ibaratkan kita, dia tak kena bully. Kita mesti kena bully lah, sebab kita lemah. Tiba-tiba kita tahu, bapak kita dah datang. Dan akan bully balik pembuli kita. Ini satu bukti yang sebenarnya. Ini satu benda yang mengembirakan kita yang sebenarnya. Sebab dia akan datang. Dan dia akan membantu mengangkat kembali mawarna Islam yang telah tersemas. Di seluruh ni. Bukan saja konteks uh, Nusantara, tetapi dalam konteks ini. Baik. Imam Al-Mahdi ini kalau kita lihat dalam hadis. Dia akan terjadi atau dia akan muncul di kalut umat Islam huru Ada setengah pendapat yang mengatakan beliau ini akan berakhir. Ketika... Kaum kufar ini telah menghampiri tanah orang Telah menghampiri tanah orang Ini yang kita bimbanglah Kenapa? Kerana bila kata menghampiri tanah orang Bermakna kaum kufar sudah Hancurkan semua itu Sebab daripada Palestine Daripada Israel daripada sekarang ni, Tempat yang ada tu. Nak pergi ke tanah orang itu banyak, banyak negara yang ada itu eh, Mesir eh. Dan Libya Dia naik ke Syria Mesej dengan tanahlah mereka. Di waktu itu bau disebutkan dalam dalam sebahagian kita imam Mahdi dia akan muncul. Tapi pemunculan dalam Mahdi ini juga satu perkara yang dirilaskan oleh para ulama. Ada yang mengatakan beliau itu seorang yang tidak mahu ditunjukkan. Singgalah bila mana para ulama di Mekah dia berbicara tentang perlu dia datang ke orang pemimpin akan kukul ulama-ulama fikir, kenapa Mahdi tak turun kebetulan di waktu itu lahir, bukan, kebetulan di waktu itu lalu dihadapan mereka seorang lelaki yang dia sebut beribadah macam-macam mati ini sebut riwayat dan bila dilihat oleh para ulama ini eh, ini Mahdi dia tengok tanda-tandanya, dia tengok sifatnya dia tengok perawatakannya lalu dia ditanyi oleh ulama ini dan merasa ingin baik ahli dilari, dikejar dia jadi kita tengok di sini mahdi dia tidak mengaku dia mahdi kalau ada orang kata dia mahdi haa cuma salah dia lari ke mana dia di minat sehingga ulama' dikejar dia dan juga menghunuskan pedang kepada dia waktu hunus pedang dia kata nanti aku akan isyarkan nanti di waktu Jumaat di Allah Tuhan itu deskripsi riwayat. Cuma yang pastinya beliau ini bukan untuk yang dia nak datang ke sisi dia mengaku Nabi. Baik. Di antaranya ini itu ila kitab Ramadan ayatu fis sama ka'amu dusat bala'u fi ghul qa'idah sana wa fi dhul Pada bulan Ramadhan tengkatannya tadi kan ni seperti siang yang bersinar, akan ada yang bersinar. Pada bulan syawal terjadi malapetaka. Pada bulan zul terjadi kemusnahan. Pada bulan zul-kaidah, para haji akan dirosakkan. Berlaku rosakan yang begitu besar pada haji. Dan pada bulan Muharram itu tahukah apa yang mahram, yakunusawtun fil Ramadan. Dalam kata-kataan hadis yang lain, akan ada satu terserah yang bahsyat pada ramadhan. Wa ma'atun fi syawal wa fi zul-kaidah tujah dan khabail wa'am waama ibn yuntahabul hajj fatakunul mulhamatun aqimatun biwina yaquru fiha qabla fiha damama wa hum ala jamratil aqaba ada ada satu sor yang dahsyat dia bulan-bulan baban hari pada bulan syawal. konflik antara suku ataupun di antara bangsa-bangsa manusia itu berlandaskan kaedah dan pada tahun itu para jamaah haji ditimpa dengan satu kejadian yang dahsyat dan terjadi Ketumpahan darah yang besar di Minah. Di mana banyak orang terbunuh dan darah mengalirkan. Dan kan pada saat itu mereka berada di Jamur Al-Aqabah. Jadi ini di diantara perkara yang disebutkan dalam banyak hadis. Artinya bila mana terjadi tanda-tanda ini, tanda yang paling dekat. Tentang zahirkan Imam Al-Mahdi dan Imam Al-Mahdi. Cuma apabila beliau nak muncul... Sebab kita tengok sekarang ni, dunia dah makin gawat benar harus jatuh di tangan yang Dia akan mahala pula Upah ni kemudian, masa kemudian pergi ke Sejas Kita perlu tanya kepada diri kita Apa kesiapan kita? Sekian lama kalau kita tengok Rasul ini memperkotak katikan kita Dari tahun 23 yang kita sebutkan tadi Sampailah kepada tahun 2006, pada saat ini Yang hampir 80 tahun Mereka memperkotak katikan kita -katik. Yang pada telah sampai saat ini, zaman Al-Mahdi itu, dia zahir Kalau kita tengok dalam kitab Imam As-Suliti taala Al-Hawiyyifatawa ada menyebutkan Bahawa Alamat-alamat kiamat -alamat besar Itu akan terjadi Bermulanya pada tahun 1407 hijrah 1407 hijrah Dan dari situ dah bermulanya berbagai-bagai hal Kalau kita tengok di waktu tu Memang Quran hilang mertanya. Quran dah hilang oh. Kejap lah waktu tu Hicot-hicot kat Malaysia ni. Semua orang berdua Lepas tu nampak pula Objek-objek di -objek langit kita juga, waktu itu juga Ramai orang lah, ke masjid, mengusing lah Terjadinya, kan? fitnah-fitnah besar Jempa bumi-jempa bumi besar, tsunami dan sebagainya Dan waktu itu orang pun Mula pergi ke masjid dan sebagainya Tapi apakah cukup dengan pergi ke masjid Dengan persekipu itu Jadi inilah benda yang kita kena fikirkan Sebab pada saya Kemunculan ilmahdi al-Muqtara ini Terlalu cukup ramai Dan dia kena wujud. Kerana kalau tak muncul pada saat ini, pada ketika ini Kita khatir Kita khatir Umat Islam itu Akan terus Ditekan dan akan terus dihina Sampailah Meraja ini akan masuk ke Mekah dan akan Memecahkan Ka'amah itu Sebagai simul persatuan atau penyatuan Islam Namun begitu tidak akan terjadi Terhadis Nabi Muhammad SAW kita bahawa Akan lahirnya dia, Akan lahirnya dia. Al-Mahdi ini kalau kita lihatkan, dia mempunyai pengikut yang tak berapa ramai dia. Cuma kita bimbang je lah. Kalau tak berapa ramai, apakah kita termasuk dalam golongan tersebut? Yang berasih itu terdipisik oleh tujuh ulama' besar. Tujuh ulama' besar ini pula mempunyai tentera itu. Sejumlah tentera badan. Dan sejumlah tentera talut. Iaitu 313. Ya, daripada... Ulama Ulama ini, yang merasa itu akan bersatu dan daripada mereka itulah akan datang keamanan Sebagaimana hadis yang kita beritahui tadi laul al-baqis dan muallim. Cuma dalam hal ini tidak lain dan bukan persiapan kita adalah takwa kepada Allah. Ta Bila kita sebut takwa, dia adalah melakukan satu perkara yang sangat susah untuk kita usungkan dan mudah untuk diperkatakan jadi kalau sebut takwa, takwa adalah merupakan satu perkara yang mesti kita usahakan bukan ketika mana datang alamat-alamat ini. Tapi takwa itu adalah satu proses yang berusan yang kita kena mulakan paling tidak sekarang. Kalau tak mulakan sebelumnya, paling tidak sekarang. Dan takwa inilah yang ila kepada Allah Subhanahu Wa Di zaman itu, di zaman mahdi al-muntaza. Orang yang bertakwa akan mudah dikenali. Kerana mereka itu akan menyokong dan juga akan menyertai perjuangan Al-Mahdi Al-Muntakhab ini. Manakala mereka yang munafik, lawan berlawan kuat, akan dan berpeha pada peha kufar, yang mereka itu akan berperang bersama mereka dalam satu bulan ataupun dalam satu kumpulan, di mana orang munafik tidak dicalahkan oleh orang mukmin. Yang paling besar terjadi kalau kita tengok dalam lantayan ataupun dalam Syirah yang telah disebutkan Ialah di negeri eh, Turki Dan juga di India Dan banyak murafik Dan juga banyak orang kafir di UK Jadi kalau itulah hal ini Apa yang perlu kita lakukan Tak lain dan tak bukan Dari hadis-hadis yang kita beritahu tadi Persiapan yang cukup rapi buat kita Persiapan yang Sungguh-sungguh kita kena lakukan dan di antara perkara selain bertakwa itu yang disebut oleh para ulama hendaklah kita ini bersiap sedia dengan makanan yang mencukupi bagi kita itu selama tahun. Kerana akan datang tu keadaan di mana kita tidak akan ada sumber daripada bumi ataupun disekat ekonomi itu. Kalau zaman sekarang ni kita berkata disekat ekonomi itu. Kalau kita, kita tak kita tak faham pensionlah sebagai itu. Akan disekat ekonomi itu selama setahun Di mana kita ini tidak mempunyai apa-apa untuk kita makan Maka dituduhkan di waktu itu akan terjadi Suasana di mana manusia ataupun keluarga tidak akan dapat makanan selama setahun Maka di waktu itu Para ulama' mereka siapkanlah diri seperti Dengan makanan dan minuman Paling tidak tahun Setahun di waktu itu Jadi kita kena fikirlah Jangan kita bergantung sangat dengan ekonomi Dengan suasana yang ada sekarang ni Baru-baru ni kita tak ada gula Kita tak, ada, tak ada curah eh? Dah curah setengah gula tak ada Kita tak ada curah Kalau beras tak ada macam mana kat Kalau tepung tak ada macam mana kat Kalau semua tu tak ada tiba-tiba kan? je Maka perkara inilah benda yang kita kena Lihat dari kita kena perhatikan Paling tidak Pada saat ini pada ketika ini, di ketika mana kita melihat Umat Islam di Lubna, di Bantai dibunuh, dibedil pada waktu itu. Kita jangan lupa menyelitkan doa kita untuk mereka ketika mana kita solat dengan Allah Subhanahuwataala. Jangan lupa kita bermunajat kepada Allah Taala di malam hari untuk kesejahteraan mereka untuk kekuatan yang mesti ada bermaksud dan kekuatan yang kita harapkan kepada Allah Taala itu untuk turun adalah kekuatan yang pertama ni buat kita takwa dengan dengan kekuatan yang besar sebagaimana kita sebutkan tadi. Al-Masih dan sekeran itu untuk Berdepan kembali dengan musuh-musuh Islam Musuh-musuh Allah yang Yahudi dan juga Allah Yang pada hari ini mereka bertepuk tangan Kenapa? Lemahnya kita Dapat tiga sudut yang utama Yang kita memang lemah Dan tiga sudut inilah yang mereka kuasai kita Pertama pada sudut Teknologi Yang kita mempunyai Keperpenjataan Yang tidak sama dengan mereka Mereka hanya bagi senjata-senjata yang Dah tak rakai berita untuk kita pegang dengan dia baju. Betul tau dia jatuh pada bank tau jatuh jenis dia juga Beli semua second hand eh. Memang kita lemah lambang. Dan mereka kuasai pula Ekonomi gitu. Mereka kuasai ekonomi Dengan mereka melebarkan jaringan Duit kertas mereka Yang duit kertas mereka itu sebenarnya tidak ada apa-apa nilai Nilai yang sebenarnya Dalam ekonomi Islam itu adalah mas Tentu pada kita ni Saya bukan terbaik Biarlah ada simpanan Simpanan emas. Sebab macam ketika nanti Duit ini Tidak akan ada nilai Sebab ni Saya tak ada kita sebab Masa dah nabi. Sebab ni senang Kenapa saya kata Duit pada kita yang ada pada hari ini Tidak ada nilai. Itu ada kesan Sebab al Quran Orang sebut tentang emas Dan yang ketiga Mereka kuasa kuasai Politik ni politik kita telah dikuasai dan bila dikawal politik kita ini ini yang terjadi kepada kita sekarang dalam dadah kekakbar yang dipertalahkan adalah guruhan Guru Rasulullah guruhan Rasulullah yang sedangkan yang ramai terkorban itu adalah daripada keolongan rakyat Lubnan yang mereka dijajah oleh Israel kenapa itu terjadi? karena mereka telah kuasai dua perkara yang sebelumnya teknologi, tak kira-kira perjataan dan sebagainya dan juga mereka kuasa Umat Islam, Islam tak ada kata-kata Sukasi kita. Jadi kita harapkan Dan minta kepada kita semua doa, Untuk Allah Ta'ala Berikan kepada kita kekuatan Iman dan taqwa bersaing Dan diberikan kesabaran kepada umat-umat Yang sedang menghadapi berbagai masalah kita Dan juga kita mohonkan bersama Agar ayah kita ini Keluar secepat mungkin Zahir secepat mungkin Imam Al-Mahdi Al-Mahdi Al-Mahdi Al-Mahdi Al-Mahdi Al-Mahdi Al-Mahdi Al-Mahdi Al-Mahdi Al-Mahdi Al-Mahdi Al-Mahdi Al-Mahdi Al-Mahdi Al-Mahdi Al-Mahdi Al-Mahdi Al-Mahdi al mahdi al mahdi al apa nak untuk membawa keamanan dan kecetheraan dalam hukum. Cukup Syah Syah tak apa. Saya saya minta maaf tak terputus. Selak pertama lewat, yang kedua nak bukan. Kita buat mahdi ni bergerak. Ya? Yang baik kita kepada Allah Taala, yang tak baik tentang bagai mahu saya. Awun aku saja boleh. Sekian aku dah agak sempat ke rumah lewat Saya Malaysia masjid Imam Simat, pada pada musafirin dan jaga tak ada. صلى الله عليه وسلم. عليكم ورحمة الله وبركاته.